til det tomme magasin. Velkommen til min podcast. Jeg er portalmanden, og i 18 år har jeg arbejdet nat og dag på at skabe en maskine, der kunne åbne portaler til andre dimensioner. Og endelig, endelig er det lykkedes. <haz> jeg skal bare lige hive lidt der. Åbne ventilerne, starte Soros-process-simulatoren. Og nu. <haz> Maskinen er klar. Alle der er på spil, når jeg hiver i håndtaget. Jorden kan forsvinde i et overmehør. Vi kan blive invaderet af en overleven race. Måske vi ender stadigvæk med allerede lavet frisk pasta eller møder en minut kul mod det uendelige. Få det <haz> ah. Hallo? Hello? Er det her tøjlettet? Du er i mit laboratorie. Må, må, ja, ja. Jeg, må, jeg pisse, må jeg pisse i hjørnet? Jeg kan, jeg kan nej, ikke holde mig længere. du kan lige våge ja, på. Men, nej, men så gør jeg det altså bare lige i min pisband så. Sådan en har altid med. Se mig, Kank. Hvor kommer du fra? En, en fjern klam fremtid? Altså, øh, det kommer jo... Oh, sådan. Oh, det, det kommer jo an på, hvornår det her det er. Altså, fordi jeg er fra øh, 2022. JA! Jeg har løst tidsrejsen ved et tilfælde! <laughs> det her er 2020. Nå. Okay, nå, okay, nå, nå, nå, nå, nå, Men så bakser I jo stadig med corona sådan noget. Det det er vi heldigvis videre fra vaccinen, den kom for et års tid siden. Magisk! Ja, ja, det er sgu meget fedt. Så er det bare tilbage til det gamle liv, ikke? Nu kan man bare vaske hænder, hvis man gider, og bare nys, hvor man har lyst til, ikke? Og her <svans> den anden dag, der nyser jeg et barn lige i munden. Hold kæft, det var dejligt, mand. Altså, det er jo nok altid anbefalt så at nysse et barn eller aldrig i munden, for den sags skyld. Jo, jo, altså i 2022, der gør vi ligesom, man plejer, ikke? Ligesom før corona. Jeg skider bare i bukserne, ligesom i de gode gamle dage. Jeg tror faktisk lige, at jeg skider i bukserne nu, faktisk. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. nej, nej, nej, nej. Nej, nej, jo, jeg man er der ingen skider i bukserne i mit laboratorium. Åh oh, slap dig af, mand. Det er jo bare lort. Prøv at se. Man kan lige grave lidt i det med fingrene. Kan du, kan du komme væk kan du komme væk dig? Væk fra mig. Kæft for Hvorfor du sippede mand, om, så den spytter dig altså lige i hovedet. Et eller andet skal der skulle ske. Sådan nok. Nu lukker jeg den fucking portal igen. Forsvind svind med dig. Nej, du må ikke sætte mig tilbage ud, min pisbander! Mmm, du lytter til det tomme magasin. Velkommen inden fra trætrejsende. Velkommen til spørgshulen. Hvorfor er du kommet til vores egne hjem? Jamen jeg er kommet for. Stop! Vi ved det allerede, for vi er sporkulerne, Esmeralda! Og med det. Og vi kan spå om din fremtid med 99,9 procent præcision. Jamen egentlig så... Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej ikke se noget. Sæt dig ned, tag plads, modtag din spådom. Lad mig glide dig på panden og se din håndflade. Ja, ja, nu ser jeg det. Du vil snart møde en spømmende kvinde. Ja, som stjæler alle dine penge. Uh. Mm. Men så får du en hund. Som æder dit ansigter. Ja. Men så, så vinder du i lotto. Næ men de penge du får udbetalt er fyldt med bakterier, så du får sprøjtende diaræt Mette! Stop alt det negative! Men, men så, så får du et nyt hus! Som hjemløse har brugt som toilet i 30 år! Men så får du en god massage og der sker ikke noget dårligt umiddelbart efter Men så umiddelbart efter det, så træder du i en lår, der glider og falder lige ned på en stiksa, som nogen har glemt, og så dør du! Ja, og jeg! Ikke, ikke, mere. No, nogle spørgsmål. Ja, altså, hvis jeg lige uh, kunne få lov til at sige noget, så uh, jeg kommer fra uh, fodretten, og jeg skal bare informere jer om, at I kan ikke uh, bo her længere, for I har ikke betalt husleje i 16 måneder nu. Nå, for pakker! Eller, jeg det, det vidste jeg godt. Det var et træk vi har ventet på der hele dag. Ja, yeah, jeg vidste det også godt. Uhuhu! Nej, men jeg, men jeg vidste det mest, for jeg er den bedste til at spå. Men det vidste jeg, du ville sige, for jeg er den bedste til at spøge. Men jeg vidste det allerede for en tid. Men jeg vidste det lige umiddelbart efter, at jeg blev født allerede, faktisk. Men jeg vidste... Kom ind. Hvem, hvem kan det være, jeg... Ja, jeg ved, mener. Hvem kan det være... Jeg ved præcis, hvem det er. Hej, jeg hedder Mads Lundby Hansen, og jeg vil bare lige sige, at I har fået analytikerjobbet hos Cepers. What?! Den, Den havde jeg, havde jeg ikke Men det havde jeg, for jeg er slet ikke for fodretten. For nu kan I betale jeres husleje. Haha! <laughs> jeg er verdens bedste Hør Hørkrøv, du skylder os 10.000 kroner. Ej, så skal jeg lige noget at hæve. Det tomme magasin. Hej, matroser og velkommen ombord på skoleskibet Danmark. Jeg er jeres kaptajn, kaptajn Dale eller herr Dalle, og det er mig, der skal stå for jeres undervisning her på skibet de næste mange måneder. Nogle spørgsmål? Øh... Ja, altså ifølge vores papir, der var det ikke dig, der skulle stå for undervisning. Nej, men alle de andre kaptajner er gået ned med corona, gonorre og stress og sådan noget, så nu er det mig. Men det kommer ikke til at få nogen indflydelse på jeres uddannelse overhovedet. Nej, okay, men altså, det er bare fordi, du er ikke særlig højt dekoreret, og det betyder. Første lektion, luk røven, når kaptajnen taler, og lad os så lige komme i gang. Jeg tænker, at vi starter med en rundvisning her på skibet, eller her på skuden, som man jo kalder det. Man kalder et skib her, når man er uddannet sømand, ligesom mig ikke. Hvis I kigger lige frem, så kan I se det allervigtigste her på skuden, nemlig den store højpæl. Den store stang. Stangen. Mener du ikke masten? Nej, jeg mener den store højpæl her i midten af skibet. Eller skuden. Den store pæl på skuden, som har et stort land på, som blafrer i vinden, som gør... Og det er den, der ligesom gør... Og nu er det bare fagsprog, men når vi sejler med syv mange kilometer i timen... Og det blæser, så er det ligesom... Blæsten skub, skubber ligesom på landet på, og på stangen, og så løber vi frem, ikke? Og hvis I så kigger her til venstre, så kan I... Altså, undskyld, hedder det ikke styrbord og bagbord, når vi er på ski? <laughs> Ah, oh, der er nok en, der har set for meget. Pirates of the Caribbean, Caribbean, Caribbean. Ej oh, du, nej, nej, nej, nej. Man bruger ikke styrbord og bagbord i virkeligheden. Det er der, det er alt for forvirrende. Der er ikke nogen, der kan huske det, hvad fanden der har været. Man kan aldrig huske, hvad der har været. Man bruger højre, og man bruger venstre. Og så skal man bare huske, hvad vej skibet vender. Det er meget nemmere. Men her til venstre, der hænger sådan et lille skib. Lille miniskib, kan det. Det er sådan et lille, ligesom et... Ja, det er ligesom et flaske skib, bare uden en flaske, ikke? Det er bare til pønt. man bruger det ikke til noget. Øh, det er bare for sjovt det hele. Og så, øh, så kan I se nedenunder. Der ligger sådan nogle øh, orange veste. Og øh, jamen det er det er, hvis nu for eksempel Kanye han giver koncert i en havn, man er i nærheden af, så kan man lige øh, sejle ind, dress op, og så er man klar til at smide nogle hantey mænd. Undskyld, jeg har rigtig svært ved at tro på noget af det du siger lige nu. Okay, og jeg har rigtig svært ved ikke at bede dig om at gå planken ud efter hånden. Hvad snakker du om? Skal du fødder til ham eller hvad? du også skåret foden af og en rundstok på? Skal du en klap for andre? Du har været her i to minutter, og du tror, du ved mere om livet til havs end mig, mig, mig, mig. kaptajn Dalle, der har sejlet på alle de ni have. Der er syv have. Der er ni have. Der er Østersøen, der er et der er det store hav, det lille hav, Kæmpebugten, den norske dam, knøyser det kolde hav og det varme hav. Nå, Jesus Christ, mand. Ved I hvad? Jeg tror bare, at vi slutter rundvisningen tidligere, og så kører vi bare derudad øh, på den våde motorvej. Så nu, øh, nu vil jeg øh, gå fra Borre, og så vil jeg lade jer om, øh, om sejle assen. Du kaptajn! Du skal sgu da med? Nej, jeg bliver skudt da seng til i Søsyg. Jeg har det allerede lidt dårligt nu. Det er med Makersi. Hej. Mit navn er Asker Ultoft, og hver uge tager jeg en lang, dyb snak med nogle af Danmarks mest interessante personligheder om deres liv. I dag er jeg ude og spacere med den tidligere reklamekonge Michael T. Prejsler. Hej med dig, Michael. Hej Asker. Michael, vi går rundt her dybt inde i en, en skov, og det er jo noget, du har valgt. Kan du fortælle os lidt om, hvorfor? Ja, det er fordi, det er noget, jeg gør rigtig meget. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg har levet et hektisk liv i reklamebranchen, men for nogle år siden, der fik jeg en blodprop i røven, og det var lidt et wake-up call, vil jeg sige. Ja. Du bliver jo lagt, fordi du blackouter på dit kontor i Nyhavn, og lægerne kæmper med at finde årsagen. Indtil de opdager, at du har fået en gigantisk blodprop lige med i røven. Hvad sker der så? Jamen jeg vågner på hospitalet og kan bare mærke, at, at nu, nu skal der lidt om. Ikke? Jeg er kun 43 på det her tidspunkt, men jeg har jo nok i omkring 20 år i mit liv levet af tapas, whisky og enorme mængder virkelig, virkelig god kokain. Virkelig, virkelig, virkelig god kokain. Men når man får en blodhoppe i røren på størrelse med en hakkesæk, så tvinger det jo en til at tage nogle opgør med tilværelsen. Og øh, det er så her, jeg beslutter mig for at sige mit job op og flytte længere væk fra byen. Så jeg får bygget en øh, lille, intim, 400 kvadratmeter spilkehytte her i udkanten af Holte. Og så begynder jeg at bruge mine dage på at spacere herude i naturen. Og med det samme, der har det bare en enormt terapeutisk effekt på mig. Mm -hmm. mm. Kan du prøve at fortælle os... Hvordan en typisk baseret tur så foregår? Jamen, jeg ved ikke, om der er en typisk tur som sådan, asker. Jeg, jeg går sjældent den samme vej. Jeg, jeg er ikke så optaget af målet, mere af, af, af selve turen. Ikke? Det vigtigste for mig, det er at have tid. Tid til at stoppe op, hvis jeg ser noget smukt. Det kunne, øh, jamen det kunne for eksempel være, være lige her. Prøv, prøv, at se. prøv at se hernede, der er skovjordbær. Prøv at kigge, er det ikke, er det ikke fantastisk? Jo. De vidste også ved at være modne, tror jeg. Ja. Og så, og så det, jeg så gør på mine ture, det er, så, kan, så sætter jeg mig her, så sætter mig på hook, og så, kan jeg, så lægger jeg planten i min hånd. Og så moser jeg pærene så hårdt jeg kan. Og så river jeg planten op. Fuck dig! Ah! Ah! Øh. Okay. Hold holder op. Um. Ja, det har bare simpelthen sådan en afslappende effekt at mærke naturen, og ligesom at være et med den, ikke? Nu skal du se, prøv at se gang. der, kan du se den der kæmpe store vinbjergsnegl, der kommer kravlende der hen over skovstien? Ja, altså den kan jeg godt sige, vi kan jo lige øh, vi kan lige hjælpe den over vejen, hvis det er. Ja, eller man kunne, øh, man kunne træde den i smadre, ikke? Uh, uh, uh, uh, uh, Kravlsnegl! Uh. Michael, stop, stop, stop. H altså, hvad, altså, hvad foregår? Jeg, jeg, jeg tror du gik rundt herude for at finde ro i pagt med naturen. Det gør jeg også, altså med naturen. Oh, undskyld. Naturen er brutalasker asker, og, øh, og jeg er det øverste led i fødekæden. Det ved jeg, og det skal naturen også vide. Ellers er der ikke balance i tingene, jo. Hov, oh, der er skudt æren, du! haps. Oh, hops! Oh, prøv lige at se, prøv at se det her lille æren. Prøv at se, hvor fint og uskyldt et lille er En af skovens skabninger kan... Kunne du tænke dig at rive hovedet af den? Nej, jeg kunne da ej. Oh, men det kunne jeg. Sådan! Oh. Oh. Ah. Ej, så er der ro på. Kan du mærke det? Altså nej, det kan jeg virkelig ikke det. Altså, du er dækket af erenblod og sneglesmat og jordbærsaft. Altså der er en sti af død bagved os. Altså, det skulle ikke en skide beroligende ting det her. Nej, okay, men så læmmer lige, så læmmer lige prøve noget på en gang. Det er sådan et, et gammelt trick jeg har lært. Man bruger øh, når man gerne vil berolige folk der ikke selv øh, lige kan finde ud af at hisse sig ned. Jeg brugte tit på min ex-kone. Prøv lige, kom lige herover. Du du skal, du skal ikke gøre med mig. Michael. Jo jo, nu tager altså bare, bare lige fat. Nu tager bare lige fat, Nu så bare lige fast, fast greb rundt om din hals, kan du så? Nej, nej, så, Asger. nej, slipper, slipper. Og så klemmer jeg bare, så klemmer jeg bare. Så klemmer jeg bare. Så her, slap mig, skal jeg klemme? Så trækker bare lidt. Saan. Så er der ro på igen. Det tomme magasin. Koda og Google har indtil for nylig været uvenner, og det betød, at du ikke kunne høre dansk musik på YouTube. Men nu er der heldigvis landet en aftale, så nu kan du endelig igen høre al den danske musik, du overhovedet har lyst til, uden selv at skulle tænke på at betale for det. Yeah! Hitsen snart tilbage! Lad os høre nogle af dem. To, to, to, to. På min værelse Har ikke nogen kæreste Og det er bare det værste Og jeg har ikke noget plads på mit pænse Der går højt på på Det er Schuberne Tager ud på klubberne, sammen med alle Boobne, Og pider med, de tager alle luberne mig på Boobne. Og de mobber mig helt vill, men kan de ikke være bekendt. Alle ah. mig ikke gå være på røv. Det blev når jeg sov der på din kuls. Mig og min homies, vi går tit i badet. Tag og lige se dem. Æj, uh, jo, uh. hey, er du spadet eller hvad? Æj, hey, jo, er du spadet eller hvad? Mig og min homies, vi går tit i badet. Tag og lige se dem. Mmm, Du lytter til Nattevagten. Hej, det er, øh, det er Lars Ulrik. Jeg Ja... Øh, yeah. Jeg ved ikke, jeg de ringer ikke fra Metallica mere. Jeg kan ikke få lov til at komme med og spille koncerter. Jeg er ved at gå personligt fuldstændig falid. Jeg, jeg jeg forstår ikke hvad der er sket. Og jeg synes personligt stadigvæk, at det lyder godt når jeg trommer. Jeg har solgt mit trommesæt. Men jeg men pøjer. Ekcelai! Det der! Ring til mig.